Черкас. А хіба ті комені? Та ти згадай!» Михайло вперто намагається захищати сусіда, але мельника ніхто не перепре. «А що руки без голови?» Та при розумній голові з такими руками вона було як у Бога за стіною сидіти, і ніхто б не зачепив. У щось, певно, втелющився левцьо, раз його так усі хочуть знайти, і німці шукали, і совіти шукають». Не з доброго ж дива їхню хату спалили. А сидів би дурний, черкас тихо, і не рипався. Дивись, і хата була б ціла, і мого батько зостався б живий. Ще не такий і старий був, Сянько. Сидів би я тихо, то й від ваших хат попелище зосталося б, і всього села, може, досі не було. А якби й було, то син ваш, дядько Грицьку, точно найметував би зараз у тому Фатерлянді». «Клепав би на військовому заводі зброю для армії фюрера, щоб обогнувся б на якогось німецького бауера, щоб солдати Рейху наголодували, мали по саму зав'язку і м'ясних консервів, і галет, і шнапсу з ковбасками», – подумав Левко. «Пощастило ж вашому Миколці, мудрий дядьку Грицьку, що я такий дурний, не сидів сидьма і все-таки рипався, що село на ноги підняв, хлопців і дівчат рятував». «А може, серед живих уже не було б вашого сина? Може, й не доїхав би Микола до Орейху? У теплушці помер від дезентерії або тифу. Життя то такий крутіш, підхопить, затягне, як тріску. І не знаєш, з якого боку випірнеш, на який берег тебе викине». Болісно стислося серце. На правій скроні прискорена запольсувала жилка. Здавалося, що вона ось-ось лопне. От і дочекався, от і повернувся. Знову треба втікати, ховатися, але з Вишеньки досить. Хай залишається у будинку. Вишенька навіть слухати не захотіла. Ні, вона буде з ним. Потім пізніше щось придумають. Але поки літо... Управу знову змінила сільрада. Головою став Платон Репета. Війна тривала тепер уже між українськими повстанцями і радянською владою. Перші, змушені ще під час німецько-радянської війни таборуватися в лісах, жили вірою в національну державу і покладалися на підтримку місцевого населення, кров'ю від крові і плоттю від плоті, якого були. Другі перекривали їм доступ до сіл, перерізували артерії, які робили повстанців у лісі і їхніх земляків у селах єдиним кровоносним національним організмом. Використовували для цього все – обшуки, арешти, облави, зачистки. Якоїсь ночі Левко вийшов на гору і відчув. І з щось не так. Щось у ньому змінилося, чогось йому бракує. Але чого? Довго придивлявся, прислухався, навіть принюхувався і нарешті зрозумів. Село незвично тихе, зовсім не чути собак. Собаки справді зникли. Одні казали, що їх потай винищили стрибки, щоб не сповіщали своїм лементуванням господарів про те, що до них наближається з обшуками або арештами. А дехто звертав на повстанців, мовляв, це вони взяли гріх на душу, щоб собаки не видавали їх, коли прокрадаються до своїх осель. Хоча чого б там сільським собакам гавкати на своїх? Літо для левка і вишні минуло в тревозі. Осінь засмутила ранніми холодами і мокою, Продукти закінчилися. Однієї місячної весняної ночі Левко засадив бульбою невеличку ділянку землі посеред городу між високими бур'янами. Але копати її тепер було небезпечно навіть і вночі. Розрихлена земля викличе підозру, наведе наслід. Німці не так прискідливо придивлялись до кожної латочки землі, не особливо вникали, кому вона належить. І від місцевої влади щось приховати неможливо. Левко пішов через ліс на сусідні села, щоб виміняти трохи хліба і до хліба. Розраховував. Ніч на дорогу туди, день на пошуки харчів, ще одна ніч, щоб повернутися. Але не так сталося, як гадалося. Друга ніч розтягнулася на добу. В лісі проводили облаву. Він ледве втік у безпечне місце, але мусив там перечекати небезпеку. Почалася злива, що не припинялася до ранку. Водома зліг з гарячкою. Підказував вишні, які трави запарювати, щоб збити температуру. Але вночі стало гірше. Почалося марення. А коли гарячий туман трохи спав, побачив. Вишеньки поруч немає. Дикий страх обхопив його залізними лищатами. Замлоїв у грудях, вдарив у голову, Де вона? Що з нею? Скільки часу він був у такому стані? Зірвався з ліжка, відчинив двері другого виходу і почав видиратись нагору. Холодний рвочий вітер знув обличчя і привів до тями. Може, вона вирішила трохи пройтися. Стомилася сидіти біля нього, от і вийшла. Але ж зараз день, а вдень вони ніколи не ризикували появлятись на горі. Озирнувся навколо. Нема, ніде нема. Вишенька з'явилася під обід. Зайшла через погріб і постукала у двері шафу. Левко відчинив і якусь мить не міг промовити слова. Його душили сльози. І вона стояла перед ним мовчки. Така маленька, така беззахисна,